Eta horrek diopi perpixkat gehigo ezartzen aratxko partidari. Baionaz elkapeneko irugaren, lauga agendana den bezi erbittzen du egan baita laportarek gaineko hirukote hortan segitzeko irabazi beaga dutela. HoB. Bigia lekua ebas dirizaokkeete hogiaki azken nuk galbaleza. Geragaitzala ere, hogiake azkenetan den proanzuk bi errezibittzen baitu. Baina baiona gen burua ez zainbeste besten zellaetan beren jokoarekin aski landute. Ere eman zuten derbi ertain baten ondotik beriz ere bide Usunerra itzuri ziren Kolomian berdinketa argi etaz eta orain bai estatu dute beren publikoaren aintzinean vivensang baionako yokalarearendako kasu berezi bat egin beharko dute aratsunta Eta sa un po, le match pieza, parce que c'est une belle équipe, alexerrior. Partida trampa izan ditaike, talde ona baita, etxetik kampo eta berriki garaipenak lehokatu baita dituzte. Guk bai ez dut beharko dugu, en eustez, Sasoineko partida zailenean. Pundu azkarretan, beren agresivitatea, eman nezake, talde fizikoa, joko simple batekin, baina ongi menperatzen dutena, talde indaktsua. Zine équipe kalma haze puissant. Aroa ikusiz kasu bera zaintzineko jokoari eta uztartzeeri bereziki. Jigondeko enkontra baiona batzu sartu beharko ditu, bereziki bustoz mojano kolpatua baita eta hau izanen da eskaz Beraz etxetot gebatzaileak autua izanen du astapeneko ama bostekoa osatzeko.